Сергію Сергійовичу, зітхнув я. Мені набридла ваша мовчанка. Ми ж поважні люди і знаємо що до чого. Якщо вже я за вас взявся, то вичавлю все, які б методи мені не довелося при цьому застосовувати. Чи може ви думаєте, що я блефую? Добре. Частково відкриємо карти.